Враз підвелася маркітанка і перехрестилася. Ой, Васильку, добре ти казав, не йдіть, мамо, запустим, а я не послухала. Ну, зросла, не була, і вмру, не буду, бурмотіла жінка і бачила нас. Вона витирала руками заболочений довгополий кожух і бідкалася. Мой та куля продарявила, як буду ходити. Дивись, тут, дірка, вчим до церкви піду. Та найби запалося те мадярське добро, мудро ти казав Василю, і вмен стетеріла, побачивши перед собою мадярського жовніра. Не бійтеся, ми свої, поквапився заспокоїти жінку Закарпатець. Повідіть наслем до свої господи та знайдіть щось сухого одягнутися. Падоньку. — Та ж є з Василеве старе дрантя, — з полегшою затрохтіла маркітанка. Ході, — а я, ходім. А коли прийшли не більше 500 метрів дорогою, якою втекли мадяри, і звернули на стежку до Хороцева, ти побачив підкреслатою ялицею, посадженою біля вориння, вродливого кучерявого парубка, що лежав горілець, і був блідий, дуже. Без кровинки на лиці, а поруч стояла молода жінка з розкрестаним чорним волоссям і закляклими простягнутими перед руками. Міцно спав красень, бо й не зморгнув, коли ви підійшли. Біля нього непорушно, мов статуя, стояла жінка-красуня, і проникливо закричала маркітанка – «Василю, сину мій, зранку до сходу сонця ти вибігаєш із своїй квартири над ріку. Порує черемож, пахне повітря холодною росою, настоєну на травах за Буковинського Турнаса вистрілює, наче з могутнього прожектора, конус гарячого світла, і вихоплює із вранішнього сутінку вологу лисинку, що на Покутському боці прицілюються давні сусіди-верхи, щоб стрибнути один до одного і загатити ріку. Ідеш стежкою понад черемишем до своєї кашиці, де потім після сніданку знову вестимеш вимірювальні роботи, прив'язуватимеш до місцевості проект майбутньої греблі. Це неробочий вихід, Тобі хочеться ще і ще раз ствердити, що все те трапилося саме тут. Тож було так давно, що вже й у пам'яті стерлося. І коли ти кілька днів тому зупинився над вузьким річковим коридором між Лисенкою і Турнасом, місцина була для тебе зовсім чужою, тільки прогнута кашиця видалася звідкись знайомою, десь ти бачив такий мол. Навскіз увігнаний в ріку, переплетений грубими линвами, річковий шум раптом почав відбивати ритм пісні про камінь, що росте без коріння, та втопилися шматки неясних згадок у зеленій пінєві. Аж потім молода гілка серед пізнього літа. Молоде віття ялиці, посадженої біля вориння, іще притисненим до гілки ще не розклеєним чатинням діткнулося до Василевого обличчя й лоскотало. «Ти бачив, як Маркітанка тормосить тіло свого сина, розсібає кептар на ньому, а думав щось зовсім інше. Так як Василь спала вчора ця деревина, а нині пробудилася, і ти думав про те, що настає весна». Миронячка розірвала сорочку і почервоніло пагіння ялиці, і здавалось тобі, що вивернулось воно з крові. «Софія!» – скрикнула мати, і ти уздрів очі молодої жінки. Вони були зелені, як пучки ялинових шпильок, і відчай, що влігся в них, не вбивав їх краси, і ти знову не міг думати про чорне горе вдовиці, а тільки про те, що настає весна. Софія стояла непорушно. Закарпатець зняв з голови гонецького кашкета, жбурнув ним по землі, уста Софії кривилися до сміху і знову скрикнула мронячка, припавши до розповнілого лона вістки. «Спам'ятайся!» «Дитину погубиш!» Тоді Софія проказала. «А що, мамо, розбагатіли? Це ж він вас ішов шукати, А мадярська куля його спинила. Аж тепер від цих її слів, Так спокійно сказаних, Ти збагнув, що трапилося. І з чорніла медово-зелень на ялиці і у Софійних очах, мов від недосвідку зело. Той погляд пішов слідом за тобою. Багато років опісля, коли в пам'яті стерся образ Софії і забулася її горе,